Se ani în urmă am cutreierat emisfera sudică, cercetându-i solul și subsolul, fauna și flora, participând la vânătoarea focilor și vițeilor de mare sau colindând ceasuri întregi cu pușca în spate, sărmuri stâncoase unde pinguinii și albatroșii trăiesc în cea mai deplină armonie. Ultima dată m-am oprit la Christmas Harbour, unicul port al celei mai mari insule din arhipelagul Pergăla, sau insule Dezolării, cum se mai spune, situat pe paralela 50 a emisferii sudice. Denumirea de Kergala le-a fost dată în anul 1772 după numele unui navigator francez care a semnalat primul existență a acestor insule în partea meridională a Oceanului Indian. Iar insule Dezolării au fost botezate șapte ani mai târziu de capitanul englez Cook. Aici, în insule Dezolării, am fost într-o zi martorul unei discuții care m-a aruncat în vârtejul unei aventuri pe care n-am să o uit toată viața. Ascultați cum s-a întâmplat. Mă aflam în sala mare a unicului han din port, denumit Cormoranul Verde, când atenția am fost atrasă de discuția dintre patronul hanului, Jupun Atkins, și trei oameni pe care, după chip și îmbrăcăminte, îi ghici că sunt marinari. Angiul repeta într E un născocire, domnule, ascultă-mă pe mine, că sunt om serios O mie de valene să mă înghită dacă n-are dreptate, hanziu Eu vă spun că l-am văzut, o echii mei l-am văzut Una la mare de zeci ori când Hever Hevergă de pe isul Cu cap de om și la BDL. De ce mai încoași încolo un sfinx adevărat? În Egipt, da, asta cred, dar la polul sud Mai trage-l de munică Auzi, auzi, să mor de da, <laughs> mi Dar mie -mi place cum povestește este are un dar de, <laughs> Cu un șef de echipaj ca el te duci să cauți <laughs> <laughs> Chiar și Sfinxul de gheață al sudului Botsmanul <laughs> Hörligerle are dreptate e? Și n am mințit, nu, nu n am mințit Ce tot râncănești acolo? Ce știi tu? Știu ce a spus Pim și Pim n-a mințit Sfințul i e acolo, departe, în sud, da, da, tare departe. Asculte, ești beat și ce început să spui prostie. Ce Pim? Care Pim? Arthur Gordon Pim, așa îl cheamă. Și el a spus la fel. De unde știe el? L-a văzut cu ochii lui? Da, da, l-a văzut. L-a văzut el și prietenul lui, un metis ca și mine. Amândoi, scrie în carte. n a citit cartea aventurilor lui Gordon Pim, Acolo scrie totul. Oh, dai, dai, dai, dai, dai. ajunge cu prostiile. Altătatea să nu mai bea. atât, că ce faci, aiurezi. Eu nu sunt beat. Eu nu aiurez. Ascultă, Hint, am o idee. Ia-l tu aici pe Gordon Pim ăsta, să-l auzim ce spune. Ei, Pim, sărmanul Pim, Dacă ar fi aici, el ar spune, el ar spune, da. Da, da? Și pe el ar trebui să-l crede. A, da, da. vedeți? Mai sunt și alții care spun că există Sfințul de Iață. Da, da. Bravo, Hen! Bravo! Da. Jupănechis! încă unul, plătesc ah, eu! Ah. Mă uit la voi, oameni în toată firea, și. de ce să mai vorbim? Da, la urma urmii. Tu că ți la dracu' de cu capul licu' <laughs> Mai bine să vei mânci noastră, mateloților de pe Hellbrens. Ora, ora, ora! ora. iertați-mă că vă stric petrecerea. <coughs> Jupâne, te rog să mă prezinți acestor domni. Ah, bucuros, bucuros, domnule. Domnilor, vă prezint pe domnul Joe Link, om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape două luni. American, domnule. Aștept pe hân. nu ți-a venit rândul Domnule Jorling, vă prezint pe trei dintre mateluții corăbii Hellbrain. Șeful de echipaj... Vosmanul Hörniger, da. astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. Prietenul nu-mi al capitanului, care mă ascultăm toate, deși merge vestea că... Iau... a afurisită moară neferecată. Tot așa-i rămas buralivule. Meșterul Harponar? Hörn. Hörn numele meu, domnule. Iar acesta este... Hând. Da, pe minima mă cheamă domnule. Și atât. Da. Îți mulțumesc, Captain. Dar vă rog, vă rog, lați loc și... Să-mi dați voie să stau și eu la masă dumneavoastră. Da, da, da, loc loc Dacă mi-e să vă întreb, domnule. Dar vă rog, da, cum dracu' v-a venit ideea să ajungeți tocmai pe aici? E, e o poveste mai lungă, Bosman. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele, acest pământ al Antarcticii Și mai ales sfințul. Da. Cum? cum? Și dumneavoastră credeți că există un sfinx de gheață? Da, meștere, Cred. E, e, e? Ce vă eu. Și doar dumnealui e om de știință. Domnule Jorling, cred că glumiți. Nu, nu glumesc deloc, și Etchins. Și dacă aș avea ocazia, m-aș duce până la polul sud, acolo unde se întrătaie meridianele, în Ținutul Sphinxului. Zece balene să mă dacă nu sunteți un om grosav. de ce, Bosman? Te se pare atât de greu să ajungi până acolo? Mie, hai da de, capitanul nostru este un om și jumătate, domne Jorling. Și iată, sunt atâția ani de când colindăm împreună aceste blestemate mări ale Sudului, începând la Hobart Town, la insule Fergalen, la Tristan Dacuna sau la insule Falkland. Ba, de câte vorni ni s-a întâmplat să ajungem chiar până la Marea Antarctica. Și acum care-i ținta dumneavoastră, Bosman? Păi, asta numai Dumnezeu știi. Dar de ce vă interesează? Ce vreți să... Da, da. Aș vrea să mă luați cu voi. Hehi, ideea asta o să fie cam greu. Totuși să vorbim cu comandantul. Care e numele lui? Lenghi! Cine a pronunțat numele meu? Eu, capitan. Domnul vroia... Bună ziua, Jupune Atkins. Bun venit, capitane. Da, ia loc, ia loc. Mulțumesc, mulțumesc. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Dați voie să vă prezint pe domnul Jorling, distinsul meu oaspete. Sunt bucuros să vă cunosc, domnule Nu, mai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele. Jorling. Jorling din Connecticut. Din Connecticut, da. A, și mai exact... Din Hartford. Cunoașteți ți Insula căt Da, am vizitat-o de mai multe ori. Știți, cred că acolo a dat mașterii scritori Edgar Poe, eroului său Arthur Gordon Pym. Da, da. Pym? Pym, ați spus, capitane. Hey hand, ce ai cu tine? Am, am auzit și eu de Pym, sărmanul Nu mă întrerupe, hand. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Joerling? Da, da, da. Și-mi amintesc, într-adevăr, că începutul romanului acelui se petrecea în Insula Nantucket. Hmm. Da. Roman. Sigur. dar e un roman, nu? Hey, da, da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, hey, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat. Și există în călători. Te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie. Înțeles. Dar Pym, să știți... Leată! Capitane, <coughs> își cerem voie să plecăm și Bine, Hurley Și trimite barca înapoi. Înțeles. Să treci, capitane. Va salut domnule. La revedere, Domnule. Va salut, La revedere, la revedere frate. Nu l-a Hei, și acum între noi trei, domnilor. Jupkins. Da? Iați un paharel și vino mai aproape. Oh, da. Uh, uh, uh, uh, A. Ah, ah, Bungei n-ai, ah, La cormoranul verde nu se bea decât băutură bună. <laughs> dar mă aprovizionez din magazia Helbrey Și prietenul meu, comandantul Len Ghi, e un cunoscător, nu? He, da. Spuneați, e, domnule Gerling, da. că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu? Evident, capitan. Dumneata, ce crezi, pune Atkins? Eu, trebuie să vă spun, n-am citit-o și de aceea mi-e greu să mă pronunț. Deci nu știi ce scrie în romanul lui Paul, nu. după cum a binevoit să-l numească domnul Joerling? Nu, mărturisesc cinstit că nu. E bine, să-ți spun eu. Acum 11 ani, da. Găleta Jane, comandată de fratele meu... De fratele dumneavoastră? Da, da domnule Joerling, fratele meu... William Ghee culese de pe epa fabricii Grampus doi oameni leșinați, aproape morți de fame. Uh -huh. da. Când și revenire în simțiri, spusele că se numesc cel mai tânăr Arthur Gordon Pim, Ei. iar celălalt Dirk Peters. Metis de origine indiană? Exact, exact, exact. Vă amintiți, uh -huh. cred că acest blestemat de Pim a convins pe comandantul Janey să se aventureze până în apropierea polului. Da. Aici, în drumul lor, au dat de o insulă populată care se numea... Salal. Da, da, Salal. salal, salal. Unde băștinașii, atrăgând într o capcană, au provocat prăbușirea unor stânci peste oamenii din echipaj. Da, care au murit cu toți. E, nu, nu, domnule Gerling, n-au murit cu toți. Afară a, de nu. Pim și de Dirk Peters, nu. care rămăseseră ceva mai în urmă. Nu, nu, nu. nu? În carte așa scrie. Da. Dar realitatea e alta. Anul trecut, când a apărut cartea lui Edgar Poe, m-am dus să-l caut în America, dar n-am dat de el. Am căutat atunci în orășelul Vandalia din Illinois, pe metisul acela, Dirk Peter. Și bineînțeles că nu l-am văzut. E adevărat. De unde știți? Mi se pare normal, fiindcă n-a existat decât în fantezia lui Poe. Sau dacă a existat vreodată, cum a putut să se întoarcă el de la Polul Sud? Și de ce, dacă s-a întors metisul, nu s-a întors și Arthur Prim? Edgar Poe afirmă că moartea lui Pim s-a produs în împrejurări tragice. Ei bine, domnule Gerling, asemenea întrebări mi-am pus și eu. Dar n-am pierdut speranța. Și azi sunt sigur că fratele meu, capitan William Ghi, mai trăiește. El și încă cinci mateloți de pe Jane. Ce vă face să credeți asta? Uite, acest carnet... Nu, oh. dar pare să fi stat multă vreme în da. apă, ați no, no, no, no. Pe când mă întorceam din ultima mea călătorie, am întâlnit un ghețar. Sau mai exact, ceea ce rămăsese dintr-un munte de gheață. Pe el se afla cadavrul unui om. Da. Și acest om fusese cândva locotenentul Petersen. Secundul fratelui meu pe Jane. Oh, lucrurile se complică. De lucru, de lucru, aș putea spune din potrivă. Nefericitul Petterson scăpase odată cu fratele meu din catastrofa de pe insula Țalal. Și până acum șapte luni se mai afla în viață. Citiți. Citiți ce spune secundul de pe Jane. Iată. Jane, insula Țalal. Uh -huh. Pe la 83, acolo la 11 ani, încăpit. Cinci Da, da. da. Grăbiți-vă să-i salvați da, da. cât mai repede. Extraordinar. Extraordinar. Hey, acum vă mai îndoiți de adevărul spuselor mele? Mă-ți că sunt de-a dreptul lui. Da, da, domnule. Dacă până acum era vorba de un roman semnat de Edgar Poe, aceasta... Este o dovadă puternică semnată de Peterson. Da? Și ce intenționați? Să nu mă odihnesc până nu-mi voi găsi fratele. Știți ce, capitane? Hai să facem un târg. Ce propuneți? Să ne asociem la această treabă. Nu vă înțeleg, domnule G. Vă voi explica. Da. Iată propunerea mea. Da. Plecăm în căutarea capitanului Janei. Dacă îl găsim, ne vom sfătui ce avem de făcut. Dacă nu îl găsim, va trebui oricum să mergem în căutarea lui până la port. Și cine știe dacă nu vom da de el în apropierea Sfinxului? La dracu cu Sfinxul ăsta al Ghețarilor! Dar gândește-te, capitane că numele dumii va fi legat de una din cele mai mari descoperiri ale vremii. Că această descoperire va intra în patrimoniul științei universale, odată cu numele curajosului navigator Lenghi. Că această călătorie va fi trecută în cartea de aur a cuceririlor omului. E, hai, Căpitane, nu șovăie, capitane. Mergem să scăutăm căutăm fratele și odată cu el Sfinxul Ghețarilor. Dracu, să mă ia, simt că nu pot da tu Atunci, primiți. Primesc. Bun. Dar cu o condiție. Deocamdată nimeni din echipaj să nu știe ce-am hotărât. Și acum, fie ce-o fi, într ceas bun! Într mă prin urmare aruncat în vâltoarea unei aventuri care, după toate probabilitățile, avea sorți să depășească toate călătoriile mele anterioare. Eram luat ca de un vârtej care mă trăgea spre necunoscut, acest necunoscut al ținuturilor polare, ale căror secrete au încercat în zadar să le pătrundă atâția cutezători. Timp de două săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei Țalalal. Cam pe la ora două, în după-amiaza zilei de 1 noiembrie, se auzit strigătul sentinelii de pe Catarg. Pe sunt hanuri în care curg greuri de rom, sau de whisky? Ce pot să știi? Ia! Ia priviți! Priviți acolo! Ce? Pe strâmba aceea de apă? ce fi? Ce se întâmplă? Vulcane submarine? Alarma -al te luți! Vulcane submarine ai! Acolo, deștepților, ce plimbă care ele acasă o turmă de balene. Un boțman la asemenea latitudine balene. Balenele astea, flăcăule, le fac ce vor, nu o să-și -ți arătii voie să se ducă chiar până la poată. Capitan, să capitan! Ce, ce se întâmplă? Oligarlie? Sentinela de pe catargumare a la facul la tribune. în aceeași direcție se semnalează o turmă de balene. Da? Pregătiți-vă de manevră! de manevră! la Da ce părere ai, capitane? Pământul ăsta să fie insula Tsalal? După toate probabilitățile, așa se pare, domne Gerling. Dar ce se întâmplă? Hey, Harley ce Capitane, cei boțban, vine fortună, capitane. Deaflujeau de a dreptul în mișlocul Strângeți pânzele! Strângeți A Înstrați focul și săgeată! Focul și Oamenii la locurile lor! Domnule Gerling, intrați sub punte! E periculos aici! Da, mulțumesc! Cine a căzut peste bord? Martin Holt, maestru verir, de Și Si maturatul s-a aruncat după el. Piriti, acolo! Acolo sunt! uite l cu e are Un l La price de păr! I-a înghițit un bal! Ia un Ia un pal! să Ia trei! Ia sa-i That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. He lives here. He lives here. He died, but he died. Where are you, Herrlich? You're the captain. I'm not going to kill him. I'm not going Hey, iar voi ce l-ați tăceți la pânze? Da, pânze, da, da, da. Da. Da. cu târma! Pânză! Da, da Faci pe Maestrul Velier până la înțelălușirea lui Holt? Înțeles, Capitane! La, la, la, la da, capitan. Iați oamenii și reparați cătoarevul mare! Înțeles, Capitane! Iar cu Francis! Sfaltă-l de hântă unde știi și anul aici! Înțeles, Capitane! Da. Vitești, băieța-i, găvitare, Pentru călătoria noastră chiar așa-mi trebuiau, domnule Joarling. Ei, dar iată că se limpezește cer. Da. Da. E dracii, dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țără. Ești bun să-mi dai o dumii tale? Da, cu plăcere, poftim. De necrezut! Formidabil! Dacă nu suntem lângă insula țalal, înseamnă că eu nu mai sunt flânghi. Sau am zăpăcit și văd peste tot plestemata acea de insulă. Nu creșteți capitane. Ăsta e țalal. Da, tu ești, hânt. Apar ca din pământ și dispar ca un spiriduș. Da. Îți mulțumesc, hând. Ești un om viteaz. Îți mulțumesc că l-ai salvat pe hop. Nu, nu, nu mulțumiți. N-aveți de ce. Eu eram dator lasă, să... -i... Lasă, ești modest și asta îți face și mai mare cinste. Voi s-ar fi prăbătit dacă vrei tu. Oh. Pămâna la trivăr! Pămâna la trivăr! Pămâna la trivăr! Pămâna la trivăr! Pavela, Demarcăm chiar acum! Domnul V. Erling, vrei să mă însoțești? Da, mai e vorba, sunt omul dubitar. Iar tu, când ești obosit, vei merge să te odihnești. Ești scutit de serviciu pe trei zile? Nu se poate, vă rog. Pum, Hunt, discuți comandantului? Vreți să mă lăsați pe coradă când eu abia am așteptat clipa asta? Când salalul e la un pas, eu să mă odepresc? Asta nu, asta nu, capitane. Dacă nu mă cu dumneavoastră, mă arunc peste bord și vă ajunge în noapte la sală. Să știți, în noapte și tot ajung acolo. Capitane, dacă el ține cu tot din adinsul, să meargă, nu-l opri. Bine, dar e frânt de oboseală. Nu mă lupta aceea cu valurile. Nu, eu nu sunt obosit. Și dacă vreți o dovadă, sunt gata să vă dau luați-mă cu dumneavoastră și am să vă eu singur până acolo. Bine, bine. Da, Atunci da, ne-am înțeles. Da. Strângeți arborata! Strângeți arborata! Ponește Luntra Hunt da. și de după noi. Da. Vezi, domnule Gerling, promotorul acesta e capul stâncos de care pămânește Dregard Po. Da, seamănă într-adevăr cu o îngrămădire de baloturi de bomba. Da. Și aici? Dar ce se vede pe stânca de colo? Pare un lucru făcut de mâna omenească. Ei, Hunt! Sunt aici, capitane! urcă de pe stânca aceea și da. vezi ce se află în vârful ei. Mă uimește uriașul ăsta de Hunt, cât e de greoi se cațără cu ușurința unei pisici. E drept, iată-l în vârf. Am găsit aici restul unei corăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți. Cum? E posibil, capitan, o etravă? Nu chiar, domnule Jörling. Ce a mai rămas dintr-o etravă. Hei, Hunt, da. aruncă jos. Da. Ah, dar ia uite. Se scrie ceva aici. Ce scrie, ce scrie, domnule Gerard? Ah, greu se poate citi, dar să vedem. A, N, E și mai jos, L, L, E, PUL. Ce spui? Cum ai zis? Li e PUL? Da, chiar așa. Și nu înțelege nimic? Dumnezeule, este trava Janei. Jane! Și portul Liverpool. Jane? Corabia fratelui dumitale? Da. Da, domnule Joe A da, fratele meu. Atunci înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Vai de acest drum. Până acum mai nădăjduiam să-l găsesc teafără. Dar iată dovada că am sperat în zadar. Poate că mai sunt în viață, capitane. Să mai încercăm. Tu spui asta, Hunt. Eu. Cine știi cine mai ascund insula asta blestemată? Bine. Strigă pe ceilalți. Da. Mergem în grup compact cu armele pregătite. Să rămână patru oameni de pază la Lundre. Tu cu noi. Am înțeles. Hai. insula asta nu seamănă deloc cu acea descrisă de Arthur Pim. Și eu mă gândeam la același lucru, domnule Gerling. Aici trebuie să fie satul băștinașilor. Și când colo, e un cimitir, dar nu, un câmp plin de oase. Ce s a fi întâmplat aici? Domnule capitan, domnule capitan, veniți, veniți, repede! Ce ce s-a mai întâmplat? Iată, priviți scheletul ăsta. Pare al unui animal mic. Da, al unui câine. Și iată și zgarda lui. Zgarda? O zgardă de câine pe insula țalal? Da, Da, capitani, poftiți. Priviți-o mai cu atenție. Dar, dracu, ce vrei să spui cu asta? Scrie ceva aici. Citiți, citiți să vedem. A tigru Atr-Pim. Oh? Pim, blestemat să fie acest om care ne a dus fratele la moarte. Acum nu mai ai nici îndoială. Au pierit cu toți aici. Să ne întoarcem pe corabie. Adunarea! Nu se poate să plecăm așa. Trebuie să mai căutăm. Ce să mai căutăm, Hunt? Nu se poate, nu se poate. Nu pregăt, omule, că degeaba ne mai pierdem vremea. Fratele meu e mort. Dar Pim, bietul Gordon Pim. Ce? Ce ai spus? Am spus, dar Pim, bietul Pim. Ce vrei cu Pim? Ce tot mă amintești de numele acestui om? Sfaturile lui nenorocit au trebuit pe fratele meu până în insula unde Jane a fost distrusă, unde cea mai mare parte a echipajului a fost masacrat. Nu vezi? Gordon Pim i am pins la pe pe toți. Iată, nu știu să povestesc frumos. Limba mi se poticnește. Înțelegeți? Am vorbit de Pim, de bietul Pim, nu? Da. Și ce ai să ne spui despre Gordon Pim? Să vă spun că nu trebuie să-l părăsim. Să nu-l părăsim? Pe cine, omule, nu te înțeleg? Pe Gordon Pim Ar fi crud, prea crud Ce? să lăsăm așa în voia soartii. Să mergem să-l căutăm. Să-l căutăm? Dar unde? Înțelegeți-mă. Pentru asta m-am îmbarcat eu pe Hellbranch. Da, pentru a-l regăsi pe bietul Pim. Și unde este el? Uh. Poate-și doarme somnul de vechi, chiar în cimitirul orașului său natal. Nu, nu, este acolo unde a rămas singur, singur de tot. Acolo, spre sud. Și de atunci, până acum, soarele s-a ridicat de 11 ori deasupra acestui orizont. Tu știi că Arthur Pim e mort? Mort? Nu, ascultați-mă. Cunosc faptele. Înțelegeți-mă. Pim nu este mort. Dar îți pe scriitorul Edgar Poe susține acest lucru. Da, știu, e Edgar Poe din Baltimore, dar el nu l-a văzut niciodată pe sarmanul Pim. Cum? Acești doi oameni nu se cunoșteau? Nu, nu. Și nu Arthur Pim a fost acela care și-a povestit aventurile lui Edgar Poe? Nu, capitane, nu. Ce? Scriitorul de n-a avut decât însemnările scrise de Pim din ziua în care se ascunsese pe bordul lui Scrise până în ultima clipă. Cine a adus atunci acest jurnal? Cine? Tovarășul lui Pim. Ah. Acela care îl iubea ca pe un fiu, pe bietul Pim. M Metisul... Dirk Peters, care s-a întors singur de acolo din sud. El a adus în America însemnările lui Pim. Metisul Dirk Peters? Da. Singur? Singur. Și Arthur Pim ar fi rămas după spusele tale? Acolo. Acolo, spre sud. Cum spunea Dirk Peters. Dirk Peters? L-ai cunoscut pe Dirk Peters? Da. Unde? La... Menderia, statul Illinois. Și de la el ai aflat tu toate amănuntele asupra călătoriei? Da, da, de la el. Și de el. acest Dirk Peter s-a întors singur de acolo, lăsându-l pe Arthur Pim în părăsit? Ah, s-a întors singur. Cum? De ce? Explică-ne mai pe larg. Amândoi, Arthur Pim și cu metisul Dirk, erau un luntre luate de pe insula Țalal. Apoi... Un sloi de gheață, un ghețar uriaș a venit spre ei. Din cauza izbiturii, Dirk Peters căzu în mare, putu însă să se agață de ghețar, să se urce pe el. Și, <gâng -i> înțelegeți-mă, văzu luntra luată de curent și duse departe, foarte departe, din ce în ce mai departe, până când o perdea de ceață, a acoperit-o cu totul.